Jag kommer att ha vett, lägga kyten på en Nya Och ni har gudt, på. Stilen, fär som går på. In på webbet, VVB Surfar, sked, surfa, 3 en Det finns festo, vill du styra? Du vill släppa, gå en fyra. Ja, Pokémon, Pokémon. Jag drar fram min stora. läm läs jag, hitlet. en färd, vem är det som. Kan det, min kompis Nej, jag kompis. Ja, hör du mig? Jag hörde. Ja, jag hör dig. Ja, hör du mig? Ja, jag hör dig. Hör du Ja, jag hör dig, baby. Hör du mig? Ja, jag hör dig, baby. Baby, jag tror du försvann. Nej, jag är kvar alltså, och en tunnel eller någonting nu tror jag. B B tunda, vad är tunneln? Vad, du? Tunnel? Hallå. Bro, vad Hallå, snackar babe. du? Nej, jag snackar om att jag, är, Nej. Nej. Nej, jag är inte. Ja, jag hör dig. Vad? Jag hör dig! Ja, jag hör dig med! Ja, babe, jag hör dig! Du bryr inte Jag ser jag dig. dig, jag hör dig! Hallå! Hej! Babe! Ja! Hallå! Vad? Jag tror du försvann, babe! Nej, men jag är ju här! Ah, hallå, hallå! Hallå, vadå, hallå! Hallo. Hallo. Hallå, jag, <laughs> hallå. jag är ju här! Jag är här på... Det är jag som är här borta! Du har försvann! Nej, jag försvann inte! Vad fan är här? Håll KÄFTEN! Nej men jag tänker inte hålla käften alls. Du kan hålla käften! Cheften käften på dig! Hallå! Nej men jag menar inte på riktigt. Nej, men kom igen. Prata snälla. Det här är en ensam som... man så... Den handlar om små chokladron Vuxade från banken, packade på parken Brorsan, jag är panglen Nej yeah. <skratt> hey Lasse, jag ser upp mig Jag ser det är upp mig Lasse Va? Det här funkar inte längre Vem är, La vem är Lasse? Det här funkar inte Lasse, vem är Lasse? Hallå Lasse? Lasse? Ja, ja vad är det? Lasse, ja. var är du? Hör du mig? Ja! Hör du mig? Babe? Ja! Babe, hör du mig? ja. Jag hörde dig. Ja, vad nice, jag hörde dig med. Ja, nice, bro.